Шемуський слухав мову плебана, низько похиливши голову, не промовляючи жодного слова. А коли красномовність його духовного наставника вичерпалась, він підвів очі горі, тяжко зітхнув і похилив ще нижче свою сиву голову. Ця мовчанка була неприємна для плебана. Святий кардинал обіцяє ощасливити нас незабаром своїми одвіданами. Виждавши трохи, провадив далі плебан крадливим голосом. «Він привезе тоді ясновельможному панові індульгенцію». «Ох!» – зіткнув знову Кшемуський і злегка вдарив себе тричі кулаком у груди. «Недостойний! Все це так, і кожне твоє слово, святий отче, пече вогнем моє серце, врізується в нього з болем, викликає нові бурі». Але не дає мені бажаного спокою, життя минає, сили виснажуються, вже чути дух могили сирої. А спокою мені немає, немає і забуття, ні в запалі гніву, ні в жадобі помсти, ні в буйстві, ні в хмелю, ні навіть у молитві немає цього забуття давнього болю, немає. Все дав мені Всевишній, і владу, і могутність, і багатство, тільки не дав мені щастя родина. І в цьому я вбачаю караючу десницю. «Боже!» – скрикнув під руки плебан. «Невже пан почуває себе нещасним з ясновельможною милостивицею нашою? найвідданішою католичкою паною я двігаю? Ех, не про те мова, хоч і сама пані не вмиротворяє, а розв'ятрує. Розумію, вельможний жадав дітей. Не говори, отче, про дітей». Тобі, коханий мій пане, боляче, але в Господа сил усе можливе. Задай Авраама і Сару, а може проведіння заради твого ж добробуту відхилило від тебе цю юдаль. В тебе, сину мій, лежить щось на серці, чи може давно колись йому завдано удару незабутнього. Повідай, вельможний, духовному отцеві своє горе, і цим полегшиш його тягар а я молитвами проситиму небо, щоб воно дало тобі цілюще забуття. Ні, не можу, та чи й не однаково, була радість, щезла і не вернеться. Молись, святий отче, загрішно Андрія, та в про це, чи немає ще чогось нового? Якше? Про головне я ще й не говорив. Рим пропонує і вимагає, щоб Річ Посполита, який Всевишній дав високе призначення, – поширила на всій своїй території католицьку віру, а потім понесла свою місію і в інші країни, запроваджуючи у всьому світі істинну католицьку церкву. О, яка велика роль на землі доручена божественною десницею, обраній поміж усіма народами Польщі, і яка уготована їй причудова, невимовно блаженна доля там, урочисто показав плебан пальцем дгорі. Рим звертається до речі Посполитої, тобто до вас, можновладців, до благородного лицарства, котрий становить стовпи вітчизни. Непогрішимі речі, що зараз усе сильне, здатне володіти зброєю, сигматів, уже знищене. Руське схизматське панство давно вже відреклося від хлопської віри і припало долона нашої церкви. Міщанські братства, ці розбійничі гнізда викорінені, єретична ієрархія і попи знищені, і залишилося лише саме безпорадне битло схизмацьке, що тиняється степами. Отже, боротися тепер нізким, а в боротьбі вдаватися до хитрощів, на півзаходів просто принизливо. Пора сміливо завдати рішучого і останнього удару цьому ненависному православ'ю. «А вже ж, глибонь, пора!» – збуджено промовив Шемуський, багатозначно стиснувши кулак. «Ще ось чому пора, ясновальможний, коханий!» – усе ж вавішав плебан. «Схизматка Росія починає втручатися в наші справи і навіть насмілюється підносити голос до наказів і погроз». «О, Єзус Марія!» – жахом мовив шемуський. Так, це попуск Божий за нашу нерішучість, малодушність і зневагу до справ віри, тим самим до інтересів ойчизни. Росія має єдиний привід для втручання –